Eleccions Municipals 2011. Entrevista amb els candidats. Després de tres legislatures amb representació al Saló de Plens de Tiana, el Partit Popular va perdre un regidor a les últimes eleccions municipals. Els populars de Tiana, Ramona Martós al capdavant, van perdre gairebé un 40% dels seus vots als comissis del 2007. Ara, Manuel Gonzalo torna a la primera línia de la política municipal per tornar a presentar-se com a candidat amb l'objectiu de recuperar el regidor perdut. Manol Gonzalo, benvingut. Bon dia. Doncs aquest és l'objectiu principal d'aquesta campanya electoral o d'aquestes eleccions? Sí, evidentment, però és que no solament pensem recuperar un regidor, aviam si anem pel segon o el tercer. Uh -huh. I creuen veuen viabilitat? <ríe> Bé, bueno, si realment les eleccions aquestes municipals, doncs el Partit Popular té el recolzament que va tindre les autonòmiques, en les quals evidentment que la persona no jugava, amb aquest tema, sinó que eren unes eleccions en les que es votava una idea eh, i una forma de fer política com la del Partit Popular, doncs crec que en aquest moment i ja en les eleccions municipals doncs aquesta qüestió tindria que ser almenys igualada o superada en funció de la participació ciutadana que tinguem amb aquestes eleccions. No? Suposo que sí que en les últimes eleccions municipals el fet que es presentés un grup nou com era Ciutadans per la Ciutadania no els va beneficiar. Jo bueno, suposo, suposo que no, evidentment, jo crec que una part del vot que tenia el Partit Popular doncs, possiblement va anar a la candidatura de Ciutadans, és possible, i després doncs, doncs, bueno, van coincidir una sèrie de circumstàncies que lamentablement doncs, van fer que el Partit Popular perdés la seva representació amb l'Ajuntament. Bé, anem ja a veure com encara en aquesta campanya electoral, anem a centrar-nos en el seu programa de govern i quins són els eixos importants pel Partit Popular de Tiana? Doncs pues, eh, els eixos que, que tenim actuació parla per aquest any el 2011 al 2015 donc evidentment estan subjectes a vuit punts que per mi són fonamentals en funció de la situació econòmica financira ja no solamentement de l'ajuntament sinó de l'entorn i que ha més amb un plaç de temps eh, donc jo diria que anirà dels dos a, o tres a quatre anys donc no tindrem una altra vegada creixements positius nets i clars i això doncs comporta que siguem molt eh, molt acurats amb, la, amb el gasto que nosaltres podem eh, permetre'ns per, per les qüestions de, del sustentament del, del, del, dels pressupostos tant de, de despeses com els, com els extraordinaris i a llavores nosaltres proposem Eh, quatre línies d'actuació. La primera d'elles és fer una auditoria de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament en aquest moment. Nosaltres, per fer això, doncs proposem una sèrie de, de mesures perquè, realment, eh, segons les notícies que tenim, doncs la deuda financiera en aquest moment és, és alta, evidentment. No es pot dir que tot sigui aixecable a... Eh, a les qüestions de, de l'obra que, que es va fer en quant al, al poli, poliesportiu el demanial pas, el, el demanial famós sinó que n'hi ha unes altres qüestions que també tindrien que tocar i per tant jo crec que és primordial fer aquesta auditoria interna ella eh, ja no parlo de les auditories que va fer Faura i Casas als anys, eh, tinc aquí dos, eh, els anys, si no recordo malament, el 1995 i al 2000 eh, es van fer. Eh, no podem gastar diners, però tenim el suficient personal interp per a poder eh, tenir aquesta idea de com està la situació eh, financiera i econòmica total global de l'Ajuntament, i ho faríem amb aquesta, amb aquesta forma. El segon punt és eh, treballar per fer un ajuste pressupostari eh, amb una aplicació de rigor i control del, del gasto que es faci. Després, un altre punt seria estudiar la reducció de gast dels gastos corrents que no siguin estrictament necessaris. O sigui, que tota la, tota la nostra actuació passarà, evidentment, per un control exhaustiu de... Primer dels ingressos, de la capacitat d'ingressos que té l'Ajuntament i en funció d'aquests ingressos doncs, programar eh, els gastos que nosaltres podem fer per no anar incrementant els dèficits anuals que després es tornen amb un increment del dèficit financier. Eh, un altre punt que nosaltres eh, volem complir o volem aplicar és la reducció de la deuta global que té, de la deuta financiera que té l'Ajuntament en aquest moment la proposta nostra és arribar a una disminució del 50% en 4 anys. Com ho lograrem? doncs, bueno, aplicant els tres punts o dos punts anteriors i, eh, i després doncs eh, esbrinant eh, realment quines, eh, quins gastos són necessaris i quins gastos no són necessaris per al funcionament del, de l'Ajuntament, amb un poble com el nostre que té al voltant dels 8.000 habitants i que moltes de les coses que es estan fent, doncs, millor suposen una, duplica una duplicació d'aquest gasto que nosaltres entenem que mm, en principi, i amb la eh, situació actual dos no estimem que sigui eh, adient ni necessari. Veig que la contenció de, del pressupost doncs, és una de les qüestions bàsiques des del punt de vista de, de quin Ajuntament o de com s'ha de portar l'Ajuntament, però des del punt de vista del ciutadà, és a dir, la crisi és evident que és un dels temes fonamentals en aquesta campanya, des del punt de vista del ciutadà, quines són les propostes que... Donc que posa sobre la taula el Partit Popular? Bé, el Partit Popular el que no busca amb aquestes mesures, el que no tenim que, que reflexar és pèrdua de cobertures socials o cobertures d'atenció eh, al ciutadà quan aquestes eh, cobertures tinguin que estar eh, sustentades per l'acció de municipal. Eh, una, altra, una altra qüestió és que nosaltres vulguem assumir cobertures que no són nostres, que siguin les altres administracions i que nosaltres part eh, jo que sé per, per, per indefinició, per millorar eh, serveis doncs les tingui que assumir a l'ajuntament i aquestes evidentment les tindrem que primer lluitar amb les altres administracions per aquè això doncs, no, no tingui la progressió eh, vers la a un gasto innecessari per part de l'Ajuntament i després, evidentment, evidentment, mirar amb lupa totes aquestes qüestions que suposin un gasto per l'activitat municipal eh, que no sigui estrictament necessari. En quant, torno a dir, en quan a l'acció vers al ciutadà, nosaltres buscarem l'austeritat i la optimització de recursos no es perderà ni un euro que no sigui perfectament eh, revisat en quant a la seva utilitat i a la seva eficàcia en la utilització. I precisament en aquest àmbit econòmic eh, és important doncs, les propostes que puguin tenir al voltant del comerç de Tiana, no? perquè eh, doncs, eh, estem parlant d'aquella gent a l'atur, estem parlant de que és necessària una reactivació econòmica del municipi, doncs moltes, cada partit polític aposta per una línia diferent, però el comerç sempre acaba sent és doncs, fonamental. Bé, mira, un dels punts que tenim nosaltres al, al sisè és, diu, foment del comerç local. Aviam, nosaltres, evidentment, segons les dades que tenim del comerç local, les persones del comerç local en, en definitiva no estan contentes, evidentment, del, del desenvolupament comercial que tenen. Bé, bueno, això pot comportar doncs moltes qüestions que nosaltres el que procurarem i lo que farem evidentment és parlar amb ells. Lo el primer és parlar amb el comerç i que ens diguin les, les seves les seves inquietuds, les seves, les seves mancances i el, el seu objectiu de, de actuació això nosaltres sempre tindrem la porta oberta per parlar amb els, amb els, amb els comerciants i amb els locals d'activitat, sempre restaurants etc, que, eh, que tinguin aquesta activitat i que evidentment puguin eh, doncs, incrementar l'activitat econòmica al poble eh, n'hi ha una qüestió que tenim que tindrem molt en compte el, el ciutadà viu a bioatiana, evidentment està suportant una pressió comercial molt forta a l'exterior o sigui, pensar que tenim grans superfícies comercials, que les dades de preus competitius o no doncs, doncs les tenim aquí al costat o sigui, Badalona ens ofereix està aquí al costat i ens ofereix una, una amplitud d'oferta però ja jo ja no miro aquest, aquest tipus de comerç jo ja miro el tipus de comerç que pot venir amb el Masnou o pot venir amb el ella i jo el comparo. I llavors doncs clar, per això nosaltres tenim que sentar-nos amb els comerciants per veure quina és l'oferta i des de lloc especialitzar aquest comerç amb de forma que sigui atractiu per l'habitant de Tiana i que majoritàriament doncs, faci la seva activitat comercial dintre del poble sense la necessitat de tindre que anaria a eh, comerç eh, a un altre tipus de comerç i això que redundi amb una, amb una una millora de l'activitat comercial que nosaltres estem buscant per a aquest tipus de negoci dintre del poble. Si li sembla, fem també una mica de, de balanç del que s'ha viscut els últims quatre anys. Com ho ha vist, doncs, des de, no des de l'oposició, sinó des de fora de l'Ajuntament? Com ha vist aquests últims quatre anys? Bueno, jo l'he vist des de fora. Evidentment, i, a més, és que, diré molt clarament, no m'he volgut involucrar perquè no volia, doncs, subs. <ríe> sustos amb, amb el meu corazoncito, no? Doncs, eh, jo des de fora he vist, he vist una una manca d'activitat, evidentment proporcionada per la falta d'activitat i, i la falta d'ingressos que hi ha hagut a la construcció. Jo, jo diria que aquests quatre anys doncs, han servit per acabar alguna de les coses que n'hi havia ja pendents i, i acordades, en períodes anteriors, no direm legislatura, sinó pla de, de, de govern des del hasta el 2006, eh, 6, no?, que va ser quan, o el 2007, 2007 que van assumir la, la responsabilitat al l'equip de govern actual. Jo diria que en moltes de les qüestions o algunes de les qüestions que ara s'han portat a terme, per exemple, doncs la posada en marxa de l'institut, eh, temes... Eh com la, la posta en marxa del, del, del pla parcial del, del, de la Creu de Terme, etc. Tot això ja estava, ja estava previst i regulat, l'acabament de les viviendes de, de Can Sirera, en fi, etc. Una sèrie d'actuacions que, evidentment, surten amb les coses que s'han realitzat dintre d'aquest període, doncs estaven ja previstes amb el període anterior i jo inclús havia participat en moltes d'elles. B, Jo diria que ha sigut uns quatre anys una mica escassos amb, amb, amb consecucions pragmàticament útils, eh, no dic que cuidado, no dic que les que s'hagin fet no siguin inútils, uh -huh. dic que eh, en quant a infraestructures i de més, doncs eh, ha sigut un reflexe del, de la inèrcia, de, de la forma i de la, dels temes que ja s'havien previst en etapes anteriors. Eh, jo diria i és important, no sé si parlem m de la qüestió impostos. O i sigui, eh, jo crec que han hagut actuacions que no han sigut eh, adients evidentment i que poden, poden lastrar una mica eh, doncs, l'activitat econòmica i que eh, elegit amb, algun, amb alguna informació d'algun partit eh, que, que, que ploran eh, i deploran doncs, eh, o, o s'alegren, no sé ja el que, que fan, eh, per la qüestió de que Tiana no pagues combreries, però, Corcho, jo demano eh, que quan s'ha eliminat al impost o la tassa d'escombraries, de, descompreria, perquè no es pot to eh, tompsap, per exemple, eh, que amb la tassa de IBI del 070 del 0,76 doncs em sembla que aproximadament 0,13 corresponien a bessures i aquestes bessures no sé per què s'han eliminat del, del rebut quan eh, verdaderament no, no solament eh, no s'ha baixat a l'IBI sinó que en funció de l'augment de la base liquidable amb el període d'aquests quatre anys per exemple, doncs jo crec que eh, tinc números aquí endavant d'un rebut definit en el qual hem tingut un increment del 14%, no una baixa del 30%, no, un increment del 14% dintre del marge d'aquest quadrens. Bueno, tot això, tenim que revisar-ho. Eh? I aquesta serà una de les actuacions que el Partit Popular posarà sobre la Mesa. Doncs bé, com veiem, tema econòmic un com més s'entra un programa electoral. Manuel Gonzalo, moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres.